Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudilla lah Wa mayyudlil falahadiyah lah Ash'hadu an la ilaha illallahu Wahdahu la sharika lah. Wa ash'hadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Amma ba'd Fa inna aslaq al hadithi kitabullah Wa khair al hadihadi muhammadin Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Wa sharr al umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar Thumma amma ba'd Maashiral Al ikhwa wal Akhawat Wa abna'i rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada sore yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita atau majelis taklim kita dengan semata izin dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Membacakan Kitab Al-Mu'in fi Bayani Huquqiz Zawjain. yang ditulis oleh Asy-Syeikh Muhammad Ali Farkus hafizahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan sub pokok pembahasan yang pertama yaitu al-matlabul awal wajibatu muta'alliqati bizaujah. Kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan istri. Maka dalam pokok pembahasan ini ada lima sub-sub pembahasan di dalamnya. Yang pertama yaitu to'atul zauj bil-ma'ruf. yaitu wajibnya seorang istri mentaati suaminya di dalam perkara yang ma'ruf. Dan kita telah membacakan kalam. Hafidhah Allah Taala. Sebagian dari keterangan beliau terkait dengan pembahasan atau sub pembahasan yang pertama ini, yaitu Taatul Zauji bil Ma'roof. Kita sampai kepada ucapan atau firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Surah Nisa pada ayat ke 34 puluh empat. Al-Rijalu Qawamuna ala nisa Bima fadhalallahu ba'dahum ala ba'd Wabima anfaqu min amwalihim Yaitu Kaum lelaki adalah Pemimpin terhadap kaum wanita Bima fadhalallahu ba'dahum ala ba'd Yang pertama dengan sebab Keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan pada sebagian mereka Atas sebagian yang lainnya wa bima anfaqu min amwalihim dan yang kedua dengan sebab nafkah yang mereka curahkan dari harta-harta mereka, yang mereka salurkan dari harta-harta mereka kepada istri-istrinya, kepada keluarganya Alai Ibn Katsir rahimahullahu taala berkata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala Ayar ay, rajulu qayyimun alal mar'ati ay huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu wa mu'addibuha idza idza wa'jat wa idza iwa'jat Bahwa lelaki adalah pemimpin terhadap wanita Ya'ni ro'i suha wa kabiruha ya? Atasannya dan pembesarnya Wal hakimu alaiha dan hakimnya Itu makna Al-rijalu kawamun ala nisa kata imam ibnu kafir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya Terhadap Suratun nisa Ayat ke-34. Jadi, lelaki adalah pemimpin atas kaum wanita, yakni lelaki atau suami adalah atasan pembesar dan hakimnya setiap wanita, setiap istri. وَمُعَدِّبُهَا إِذَا وَعَجَتْسَ إِذَا وَجَتْسَ dan dia yang menghukumnya Seorang suami menghukum istrinya apabila dia bengkok ya yakni dia menyeleweng ya apabila dia condong dari kebenaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala Demikian tafsir ya Keterangan Imam Ibn Uthayfir rahimahullah taala di dalam tafsirnya tafsir Ibn Uthayfir, ya, iaitu di jilid yang pertama halaman 491. Namp, kemudian demikian pula para ulama tafsir yang lainnya, ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan saya nukilkan dari keterangan yang lain dari tafsir yang lain ya kata Imam Ibnu Katsir Rahimahullah taala apa kata Imam Ibnu Syibdi rahimahullahu taala bahwa kaum lelaki pemimpin atas kaum wanita itu dengan dua sebab yang pertama disebabkan min wujuhin muta'addidah. Sebab yang pertama bahwa kaum lelaki dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum wanita karena beberapa sisi, beberapa hal. Yang pertama, min kaunil wilayat mukhtassatun birrijal. Kepemimpinan wilayah itu dikhususkan pada kaum lelaki Bukan pada kaum wanita ya, Pimpinan negara atau pimpinan wilayah tertentu ya, Tidak boleh dari kaum wanita Demikian pula an-nubuah war-risalah Kenabian dan kerosulan juga dari kaum lelaki Tidak ada nabi dan rasul dari kaum wanita Demikian pula dalam perkara-perkara ibadah Al-jihad, wal-ayat, wal, wal juma ah, Perkara jihad diwajibkan pada kaum lelaki saja. Ya, Hari id, Jumat, menegakkan solat Jumat berjamaah juga wajib atas kaum lelaki saja. Ya. Wa bima khassahumullahu bihi minal aqli wal razana wa sabar wal-jal al-ladhi laysa linnisa' Juga Kekhususan yang Allah berikan berikan Pada kaum lelaki dari akal Ya Dibanding dengan kaum wanita Maka Kebanyakan wanita Ya akalnya lemah Demikian pula Rozana Sifat ketegasan Ya kesabaran Ya Kekuatan fisik semua berbeda Ya Kaum lelaki lebih daripada kaum wanita Nah itu bab yang pertama Yang kedua Kata Imam Ibn Sidi Rahimahullah Ta'ala Demikian pula Allah Ta'ala mengkhususkan kaum lelaki Dengan nafkah-nafkah yang mereka salurkan Yang mereka curahkan Untuk istri-istri mereka Dan anak-anak mereka serta keluarga-keluarganya Naam Demikian barakallahu hikm Sehingga dengan itu Allah Ta'ala Menjadikan mereka sebagai pemimpin terhadap Kaum wanita Naam Juga Al-Imam Al-Qasimi Rahimahullah Ta'ala Berkata Terkait dengan ayat tersebut Di dalam kitabnya Mahasinu Ta'wil Arrijalu al kaumuna al-nisa kata Imam Al-Qasimi, wahul al qaimu bil masalah, wal tadbir, wal taqdiq, iaitu mereka qaim bertanggungjawab, penanggungjawab terhadap maslahat, pengawasan, pendidikan, ya terhadap kaum wanita, terhadap istri-istri mereka. Naam. Ya'ni dalam arti amirina nahina. Mereka memerintah, mereka melarang. Ya. Sebagai pemimpin terhadap yang dipimpinnya. Naam, demikian. Barakallahu Ya. Sehingga juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum lelaki sebagai pemimpin kata al-muallif rahimahullahu ta'ala hafizahullahu ta al ali farqus muhammad ali farqus hafizahullah kata beliau walamma kana fadlullah 'ala ar-rajul dhahirun min wujuhin muta'addidah sawa'un min jihatil wilayat au ikhtisasu bil ibadat kaljuma' wal jihad wa taklifih bi umumi nafaqat ja'alahu Allahu wadhifatal mar'ati alqiyama bi ta'ati rabbiha wa ta'ati zawjiha bil maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutamakan kaum lelaki dari beberapa sisi yang telah kita sebutkan tadi dari sisi kepemimpinan wilayah dalam hal ibadah, Jumat, jihad ya, dalam hal nafkah maka ja'alallahu wazifatal mar'ati alqiyam bi taati rabbiha maka demikian pula Allah taala menjadikan tugas wanita yang dipimpin tadi yaitu menegakkan ketaatan terhadap pimpinannya, terhadap hakimnya, terhadap atasannya pembesarnya yaitu suaminya dan ketaatan ini adalah ketaatan dalam hal perkara yang ma'ruf bukan dalam hal maksiat dan ketaatan seorang istri kepada suaminya itu adalah merupakan taatullah merupakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya jadi yang perintahkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka menegakkan perintah Allah itu adalah ibadah. Maka diantara perintah Allah, wajibnya para istri taat kepada para suaminya, kepada suaminya. Enam, maka itu merupakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Liqolih Taala berdasarkan firman Allah Taala. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله bahwa wanita-wanita salehah itu qanitatun ya wanita-wanita yang taat tunduk hafizatun lil ghaib ya mereka memelihara orang-orang yang memelihara kehormatannya Yaitu ketika suaminya tidak Ada di rumah Ketika suaminya keluar Tidak ada di sisinya Maka dia wanita yang soleh adalah yang menjaga Kehormatannya Kehormatan dirinya dan juga Menjaga Kehormatan suaminya Menjaga harta suaminya Menjaga mendiri anak-anaknya Ketika suaminya Tidak berada di sisinya atau di luar rumah Nah Demikian makna dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam surah An-Nisa pada ayat ke-34. Fas solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bimahfidhillah. Naam. Kemudian barakallahu fikum. <tuh> Asy-Syeikh Hafizah taala juga menukilkan Sabda Nabi Sallallahu Alaihi yani Wasallam, iaitu sebagai dalil bahawa wanita itu wajib untuk taat kepada pimpinannya, kepada atasannya dalam hal ini kepada suaminya, dan itu merupakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam hadis Nabi Sallallahu Sallam bersabda, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sahabat Abdullah bin Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu dan dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha: 'Udkhuli al-jannata.' Min ayyi abwabil jannati syi'ti?" Apabila seorang wanita telah salat lima waktu, berpuasa Ramadan, memelihara farjinya, mentaati suaminya, qilalaha, maka dikatakan kepadanya yakni di hari kiamat, udkhuli aljannata min ayyi abwabin syi'ti, min ayyi abwil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke dalam syurga dari pintu mana saja yang engkau inginkan, ya dari delapan pintu surga dipersilahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasuki surga itu terserah memilih dari delapan pintu yang dia inginkan. Ya ini wanita yang solehah, yaitu yang menegakkan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan memelihara farjinya, mentaati suaminya. Ya, maka ini keutamaan khusus bagi wanita salehah. Kemudian barakallahu Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ghairi la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha wallazi nafsu Muhammadin biyadih La tu'addil mar'atu haqqo rabbiha hatta tu'addiya haqqo zaujiha Walau salaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu Ya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala Eh uh, hadis yang pertama tadi dikeluarkan Imam Ahmad keliru ya Hadis yang pertama tadi yang dipersilahkan masuk ke dalam pintu surga dari delapan pintu surga yang dia kehendaki itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Hadith Abdurrahman ibni Auf ya dan juga dari Hadith Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu dan dihasankan Imam Al Albani rahimahullah taala enam Adapun hadis yang kedua ini kata Nabi saw kalau aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya, demi yang dengannya jiwaku di tangannya, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah seorang wanita menunaikan hak suaminya, tidaklah seorang wanita menunaikan uh, hak robnya. Hak Allah subhanahu wa ta'ala Hatta tu'addi haqqa zawjiha Hingga dia menunaikan hak suaminya Jadi tidak dianggap dia menunaikan hak Allah Sampai dia menunaikan hak suaminya Walau sa'alaha nafsah Seandainya seorang suami Meminta kepada istrinya ya Untuk ya, Meminta kepada istrinya untuk Digauli Wahyia ala kotabid dan dia di atas kotab, ya kotab itu dalam maknanya posisi sedang mau melahirkan, ya tetapi belum belum melahirkan, belum keluar darah nifas, ya masih halal bagi suami. Lalu posisi seperti itu suaminya meminta kepada istrinya. Maka Nabi SAW mengatakan lam tamna'hu, tidak boleh istri itu menolaknya. Ya, saking besarnya apa? hak suami dan kewajiban istri terhadap suaminya. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abi Aufa dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwa al-Ghalil. Jadi itu yang benar. Hadis yang ketiga ini yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah rahimahullahu taala. 6. Nah, dari hadis Abdullah bin Abi Aufah radhiyallahu taala anhu atau anhumah. Nah, 6. Barakallahu fikum maka dua hadis ini sangat jelas. Ya. Betapa besarnya hak suami dan betapa agungnya kewajiban istri terhadap suaminya naam wa amaro zawja min jihatin ukhra an la yuakiba zawjatahu ala ala tafritiha fi umurin sabiqah wala ala ifratiha fi, muamala, fi muamalatin maziyah Walauan Yunakibah Anil Uyubil Mudirah Ida Hasolatlahu Atta'atu Watahakkakat Ar-Rabbatu Kemudian kata Syekh Hafidzahullah Taala Bersamaan dengan itu di sisi yang lain Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan suami Ya di dalam Al Quran Untuk tidak mempersempit istrinya dari pelanggaran-pelanggaran istri dalam hal ini bentuk tafrid ya bermudah-mudahnya istri di dalam melakukan pelanggaran dari pelanggaran yang telah berlalu atau bentuk ifrat berlebih-lebihan dalam pelanggaran itu dalam muamalah-muamalahnya tetapi sudah berlalu Ya, maka ketika dia telah meminta maaf, telah bertaubat, ya, dan kembali taat kepada suaminya, maka Allah taala memerintahkan suami untuk tidak mempersempit. Ya. Istrinya tidak melakukan muaqabah, mengikop, ya, dengan cara berlebihan kemudian mencari-cari aibnya. Ya. Naam. Menjajaki aib-aibnya yang itu memudaratkan tentunya. Ya, tidak boleh seorang suami melakukan demikian selama istrinya sudah bertaubat, meminta maaf dan kembali menegakkan ketaatannya kepada suaminya. Demikian para kalau fikum tafadiyan li fasadin qada Yanjarru anil mulamah Wadar'an li'ayi syarrin Huda yatawalladu anil mutaba'ati bil muatabah Mengapa? Ya Karena ketika seorang suami Mencari-cari aib Dan terus mempersempit jalan istrinya Padahal dia sudah bertobat Ya, sudah Meminta maaf Barakalafikum Maka perbuatan menjajaki dan mempersempit, mencari-cari kesalahannya ini akan menimbulkan mafsadah, melahirkan kerusakan barakallafikum ya oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran masih dalam suratun Nisa ayat ke-34 ya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fa'in ata'nakum falatabgu alaihin nasabila jika para istri itu sudah mentaati kalian, yani sudah minta maaf dan bertobat, kemudian kembali taat kepada kalian, falatabagu alehin nasabilla, maka jangan kalian mencari-cari lagi jalan, ya, karena mencari-cari aib, ya, atau mengungkit-ungkitnya kembali, ini akan menimbulkan shar wal malamah, ya. Akan menimbulkan kejelekan barakallahu fikum dan kemadaratan. Naam, maka ini cabang yang pertama dari pokok pembahasan yang pertama yaitu kewajiban para istri ya untuk taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Naam. Cabang yang pertama adalah taatuz zauji bil ma'ruf. Wajibnya mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar kemudian cabang yang kedua <coughs> siyanatu irdil azawj wal muhafadatu ala malihi wa waladihi wajibnya seorang istri menjaga kehormatan suami dan memelihara harta dan anaknya ya Wajibnya seorang istri memelihara irab az-zawj yaitu kehormatan suami dan malihi wa waladihi harta dan anaknya. Nah. Ini cabang yang kedua. Berkata Asy-Syeikh rahimahullah ta'ala wa dzalika liqaulihi ta'ala. Ya demikian itu adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fasolihatu kawinitatun hafidatun lil qubi bima hafid dari ayat yang telah kita bacakan. Ya, masih dalam satu ayat An-Nisa 34. Berkata Imam Ibnu Katsir, "Fasolihat wanita-wanita soleha i Minan nisa kawinitatun", iaitu wanita-wanita yang kawinitat. Kata Ibn Abbas dan yang lainnya, muti'atun li azwajihinna Konitatun, yakni yang ta'at terhadap suami-suami mereka. Itu makna, ayat, ya, berdasarkan penafsiran Ibn Abbas, dan selainnya, terhadap firman Allah Ta'ala tersebut. Fasalihatu konitatun. Konitatun, wanita-wanita soleh itu adalah yang konitatun. Konitatun adalah, Muti'atun li 'azwajihinna. Wanita-wanita yang taat kepada istri-istri mereka. Coba, ya. Jadi Allah Taala menjadikan kriteria yang pertama wanita-wanita solehah itu adalah yang apa? Yang kani'atun. Yaitu yang taat kepada suami-suami mereka. Hafidhatun lil khaib. Ya. Yang kedua mereka hafidhat, memelihara. Dalam perkara yang goib, ya maksudnya apa? Kata Imam Sahabat ibnu Abbas radhiyallahu taala. Kata Imam Masudi rahimahullah taala, Imam Masudi dan selainnya mengatakan, "Ae tahfalu zaujah fi roibatih, fi napsih, fi napsihah wa malih." Iaitu seorang istri yang memelihara kehormatan suaminya ketika suaminya tidak ada di sisinya, ya dan juga dia memelihara kehormatan dirinya istri tersebut memelihara kehormatannya dan menjaga harta suaminya. Ini penafsiran ya dari firman Allah Taala tersebut. Nah, jadi kata Imam Ibn Qayyim. Qonitatun adalah muti'atun li azwajihinna yang taat kepada suami-suami mereka, hafizatun dil ghaib kata Imam As-Suddi rahimahullah yaitu yang memelihara kehormatan dirinya ketika suaminya tidak berada di sisinya dan juga memelihara ya, kehormatan suaminya dan hartanya. Ya, itu makna hafizatun dil ghaib dan itu merupakan kriteria Wanita-wanita as-solihat yang Allah subhanahu wa taala hirmankan di dalam surah an-Nisa ayat 34 ini. Wamin siyana ti'arri al-zawaj, wamin siyana ti'arri al-zawaj anla taqunuh bil-tatllu' ila ghairhi, walau binazrat muribat au kalimatin muhayyijatin fatinah au <orang> mau'idin ghadirin au liqa'in athimin fahiya tasunu irda zawjiha wa wa tahfizu ala syarfiha saya baca agak lambat karena agak kabur tulisannya tetap yang saya baca dan ditambah lagi mata saya juga agak kabur. Naam. Jadi agak kabur tambah agak kabur. Apa? Jadi kabur, masyaallah. Salla sallamul afiyah. Terlalu kecil tulisannya. Para kalawfikum, Labas. 6 Ayuh jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah ini baru bertambah terang. dilupa menyalakan lampunya. <coughs> Baik. Barakallahu fikum. Kemudian kata Asy-Syaikh Fakhrus Hafidzahallahu taala, wa <coughs> min siyanaati az-zawj di antara merupakan Pemeliharaan terhadap kehormatan suami adalah allatahunahu. Seorang istri tidak boleh mengkhianati suaminya. Yaitu bitatallu ila Dengan melongok pada yang lainnya. Ya. Pada lelaki yang lain. Atau melakukan binazratin muribah. Ya, pandangan yang memberi keraguan. Atau mengucapkan kalimat yang membuat fitnah Ya Yang bisa memancing fitnah Nah Maka ini Termasuk hal yang tidak memelihara kehormatan suami Seorang istri mengucapkan kalimat yang Bisa memancing Fitnah pada orang lain Atau tetangga atau Apa saja Barakallahu fikum Ya ini juga termasuk Dalam hal Telepon, jawal, hp Ya Ini juga wajib dijaga oleh setiap istri Ya Bahkan ini yang lebih uh, Di zaman sekarang Lebih Ya mudah Dilakukan dan lebih gampang Ya, fitnah yang timbul dengan melalui HP ini. Maka wajib bagi setiap istri menjaga kehormatan suaminya. Tidak mengkhianatinya. Ya. Barakallahu fikum dalam hal pandangannya atau dalam hal ucapannya. Ya. Atau dalam hal mau'idin ghadir, dalam hal janjinya, janji yang tidak ditepati. Ya. Barakahlofikum. 6. Nah. Atau likoin asin, ya, atau perjumpaan yang menimbulkan dosa. 6. Nah. Fahiyatu ashtasunu erdo zaujaha maka wajib seorang istri memelihara kehormatan suaminya, watu hafidu ala syarofihah dan memelihara kemuliaannya, ya. Maksudnya memelihara kemul, kehormatan dirinya sebagai istri. 6. Kama annaha tar'a malahu bi an la ta'khuza minhu syai'an, wa la tatasarrafu fihi illa ba'da istisharatihi wa iznihi, wa taro'watu rabbi awladaha ala hadhal khuluk, liqawlihi s.a.w. wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Sebagaimana juga seorang wanita, ya, seorang istri wajib memelihara harta suaminya yaitu allata'khudha minhu syai'an yaitu tidak boleh dia mengambil sedikitpun dari harta suaminya wala tatasarofu tidak boleh dia bertindak dengan harta tersebut illa ba'da istisharatihi wa idnihi kecuali setelah meminta isyarat dan izin kepada suaminya. Nah, kira-kira ini Barakallahu Ya, semua para istri insyaallah ya mengamalkannya, ya. 6. Nah, bahkan walaupun harta itu milik istri sendiri di dalam syariat Islam, di dalam hadis tetap dituntut istri itu meminta izin terhadap suaminya dalam bertindak dengan hartanya sendiri. Apalagi kalau harta milik suami, kalau harta milik suami bukan saja disunnahkan, dianjurkan tapi wajib meminta izin ya ketika dia hendak mengambilnya dan bertindak dengan harta tersebut. Wajib istri meminta izin ya kepada suaminya. Artinya kalau dia tidak minta izin Berdosa Dia melanggar Kewajiban taat kepada suami Nah Kalau hartanya sendiri maka Dia tidak berdosa namun Berkurang pahalanya Ya Dibanding dengan ketika Dia minta izin pada suaminya Dalam Menyalurkan hartanya sendiri Maka pahalanya sempurna Ya demikian dijelaskan oleh para ulama kita ya dan ini juga sudah sering kita bacakan para kalofikum dari kitab eh uh, zaujatus salihat ya dari Syekh Muhammad Syuman hafizahallahu taala 6 nah. dan itu memiliki dalil ya sebagaimana yang diterangkan di sini oleh Asy-Syeikh penulis Hafizah taala Syekh Muhammad Ali Farqus ya Jadi kata beliau tidak boleh seorang istri bertindak terhadap harta suaminya kecuali setelah meminta izin dan meminta apa istisyarah ya meminta izin Pada suaminya demikian pula dalam hal mendidik anak-anaknya Ya. Wajib seorang istri mendidik anak-anak suaminya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Seorang istri itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan wa <tuh> waladihi dan terhadap anak suaminya. Perhatikan di sini ya, anak suaminya di sini maknanya ya. Boleh jadi bukan anaknya dia. Ya. Maksudnya anaknya suaminya dari istrinya yang sudah dicerai atau istrinya yang sudah meninggal dunia. Ya. Maka istrinya tersebut wajib. Ya, men, me, apa, dia adalah pemimpin terhadap rumah suaminya. Dan juga pemimpin terhadap anak-anak suaminya. Ya, apalagi kalau anaknya sendiri juga. Ya, maksudnya anaknya dia dan suaminya. Ya, maka wajib ya untuk dia memimpinnya, mendidiknya, memimpin di sini ya nih. mendidiknya, ya, mengajarinya, e, mengaturnya, ya, menjaga kemaslahatannya, menghindarkan dari mafsadatnya. Itu makna roya di sini. Jadi wanita itu juga pemimpin, tapi pemimpin di mana? Bukan dalam wilayah kepemimpinan negeri, ya bukan. Tapi Nabi saw mengatakan pemimpin wanita itu ala baytizaujihah wabaladihi. Pemimpin di rumah atas rumah suaminya dan atas anak suaminya. Demikian para kalafikum. Kemudian ya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alai ya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah wal mar'atu ru'yatun ala baiti zawjiha wa waladihi kemudian kata beliau bal hiya ma'muratun syar'an bi istisharatihi wa istidzi hatta fi malihi al khass ya <Yeah>. al <tutuk> khassu biha Bahkan seorang istri diperintah secara syariah untuk meminta izin dan isyarat terhadap suaminya dalam bertindak dengan hartanya sendiri, harta miliknya, harta milik istri tadi. Ya, diperintah dalam syariah untuk minta izin. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa laisa lilmar'ati an tantahi ka syai'an min maliha illa bi idni zawjiha." wa dzalika min tamami kiwamati ar-rajul 'alaiha Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang wanita istri ya tidak boleh dia menyalurkan sedikitpun dari hartanya bertindak dengan hartanya maksudnya hartanya sendiri illa bi idzni kecuali dengan melalui izin suaminya Naam dengan melalui izin suaminya. Naam, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari hadis Wail Wailah Ibnu Al-Asqa. Ya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Ya, sebagian uh, ulama menjelaskan bahawa kalau harta itu adalah milik istri sendiri, maka meminta izin itu sunnah. Ya sebagai penyempurnaan terhadap uh, pahala. Ya. Enam. Tetapi meminta izin itu. Ya. Apa? Tetapi jika dia tidak minta izin maka dia tidak berdosa. Ya. Tapi kalau harta itu milik suami maka wajib dia meminta izin. Jika tidak maka dia berdosa. Barakahul Fikom. Enam. Nah, di sini asyik Hafidhullah Ta'ala ya, Tidak merinci demikian Akan tetapi beliau mengatakan Sebagaimana yang saya bacakan kepada Antum ya, Bahwa diperintah dalam syariat Setiap istri Dalam bertindak terhadap hartanya sendiri Diperintah untuk meminta izin Kepada suaminya Berarti perintah Kalau perintah berarti wajib Ya, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Nah, dan di sini beliau mengatakan setelah menukilkan hadis tadi bahawa tidaklah boleh bagi seorang wanita untuk bertindak dengan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Berarti di sini penafian kemudian penetapan. Ya, seakan-akan di sini ya wajib tetap wajib bagi suami untuk meminta izin. Walaupun hartanya sendiri, tetap wajib minta izin pada suaminya. Dan itu adalah merupakan kata beliau minta mami kiwamaterojulaleihah, merupakan kesempurnaan kepemimpinan seorang lelaki terhadap wanita. Ya, nah, barakalolfiqum. Wallahu a'lam bishowab. <tuh> Kemudian cabang yang ketiga. Ya, Al-abhumingkum sebelum saya melanjutkan cabang yang ketiga Kepada cabang yang ketiga Terlebih dahulu saya ingin menambahkan sedikit ya, Keterangan uh, para masyayih, para ulama kita Terkait dengan cabang yang pertama tadi Yaitu Wajibnya istri taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf di sini ada hadis ada dalil yang uh, sangat baik untuk kita tambahkan dari selain dalil yang sudah kita bacakan tadi ya enam barakahul fikum terdapat hadis selain dari hadis dua hadis yang kita sudah bacakan ya bahwa kalau seorang istri itu diperintah untuk bersujud, ya kepada seseorang boleh seseorang diperintah bersujud kepada makhluk maka hisyah istri diperintah untuk bersujud pada suaminya, diperintah untuk bersujud pada suaminya. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demi yang dengannya jiwaku di tangannya, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah seorang wanita dianggap dia menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya dan seandainya suaminya meminta dia dalam kondisi dia sudah dekat melahirkan maka tidak boleh dia menolaknya ya Naam terdapat hadis yang lain barakallahu alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disohaikan ya oleh Imam Al-Mundiri dalam Tarhib Al-Tarhib Dan juga dalam Sohya Al-Jami'ah-Saghir Yang ini disohaikan oleh Imam Al-Albani Dalam Sohya Al-Jami'ah-Saghir Kata Nabi Sallallahu SAW La yasluhu li basharin <tellan> ayyasjuda li basharin Walau saluha li basharin ayyasjuda li La amartul mar'ata antasjuda li Zaujiha min idhomi haqtihah alaiha haqtihi alaiha waladhi nafsi biyadi law kana min qadamihi ila mifri ila mifri ra'sihi qurhatan tanbajisu thumma istaqbalatsu fala hisathu ma ba'ad tidak boleh seorang makhluk bersujud kepada makhluk yang lain kalau seandainya boleh maka niscaya aku akan perintahkan istri bersujud pada suaminya karena betapa agungnya hak suami terhadap istrinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersumpah demi yang dengannya jiwaku di tangan Allah taala seandainya min qadamih dari telapak kakinya seorang suami ila mafraqi uh, ra'sih ya, sampai ke apa? kepalanya, ubun-ubunnya Terdapat kurha ya, Luka yang bernanah, Tan bajisu ya, Menyembur Darah atau nanah itu menyembur Dari kakinya Atau sampai di atas kepalanya Seorang suami Kemudian sang istri datang Menghadap suaminya falahisatu, Lahisat yakni Dia menjilat Bilisanihah Gaira mustaqdirah dia menjilat, menghisap darah itu. Bukan menjilat, menghisap darah itu dengan tanpa jijik ji. Ya, ma'adat hakohu kata Nabi saw. Belum lagi sempurna dia menunaikan hak suaminya. Ya, belum dianggap apa? Sempurna dia menunaikan hak suaminya. Di sana masih banyak hak-hak yang lain. Ya, padahal betapa Luar biasanya ketaatan ini. Seorang suami yang sakit, ya luka pada bagian tubuhnya, ya berdarah atau menyemburkan nanah, ya sang istri mengisap darah yang kotor tadi dengan tanpa ji ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'adatakohu belum saja sempurna dianggap dia taat. Ya atau memenuhi hak suaminya. Barakalafikum. Coba, ya ini hadis Nabi Sallam Barakalafikum. Betapa agungnya, betapa besarnya kewajiban, ya para istri terhadap suaminya. Nah, bagaimana dengan uh, bukan saja mau mengobati apa bukan saja mau menjilat atau mengisap begitu seperti ini, mau mengobati saja. Ya dipanggil sama suami, tolong ambilkan obat dulu. Kadang-kadang dijawab, ah, ambil sendiri. Nah, tidak jarang di zaman sekarang. Dan itu sudah menjadi lumrah biasa. Ya, para istri melakukan hal yang seperti itu. Nah, lumrah. Ini tanda-tanda yaumul qiyamah akhir zaman. Dan kita di akhir zaman. Maka hendaklah para Wanita mengetahui hal ini. Untuk kemudian intibah berhati-hati dan mengambil ya, uh, intibah pelajaran. Namp, kalau-kalau ya, kita meninggal dalam keadaan kita belum mentaati suami-suami kita. Ya untuk para wanita para istri barakalofikum. Ini alhamdulillah. Ya pembahasan yang sangat penting sekali dan sangat bagus sekali untuk kita sampaikan dan didengarkan oleh kaum wanita. Dan akan datang insyaallah ya, bagiannya kaum lelaki. Nah, itu di bagian keberapa? Dalam pokok pembahasan yang kedua. Ya, yang kita sudah sampaikan di awal pembahasan mukaddimah. Nah, jadi jangan dulu merasa tidak diadili, ya dan makanya saya di pertemuan pertama sengaja saya sampaikan apa hikmahnya para ulama membahas mendahulukan dulu kewajiban istri daripada kewajiban suami terhadap istrinya ya maka saya sebutkanlah hikmah-hikmahnya barakallahu fikum sehingga supaya tidak ada perasaan bagi kaum wanita para istri bahwa dia tidak diadili dalam pembahasan ini ya lah ini sekarang pembahasannya apa pembahasan pertama belum kita beralih pada pembahasan yang kedua itu pun sudah disinggung tadi ya sudah ada singgungan dari ash shah habibullah ala bahwa seorang suami juga tidak boleh mempersempit istrinya ya tidak boleh mempersempit jalan istrinya ketika istri sudah minta maaf sudah bertobat sudah kembali taat tidak boleh warkatul kecuali kalau istri yang tidak mengerti ya walaupun Tiga hari sepekan, dua pekan, satu bulan, mendiamkan suaminya. Padahal dia yang salah. Ya, Nah ini, ini sudah berlebihan, barakahul fikum. Maka ini bentuk apa? Kedurhakaan terhadap suami. Ya, haram, barakahul fikum. Tidak boleh. Ya, seorang istri mendiamkan suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariah. Ya, nampaknya. Yang benar sebagaimana akan datang hadisnya, istri yang saleha yang walaupun kadang-kadang dia bersalah ya, tapi suaminya kurang uh, apa? Kurang kurang bersahabat ya, kurang srek muamalahnya ya dalam seharian misalnya, apalagi sampai malam sampai tidurnya, maka istri yang saleha merasa gerisah dengan itu, gelisah Ya, gelisah, tidak tenang dia. Kenapa? Dia tahu hadis. Ya, dia tahu ancaman dalam hadis. Hingga dia merasa gelisah. Akhirnya dia datang kepada suaminya, mengambil tangannya, mencium, meminta maaf, dan mengatakan, aku tidak bisa tidur. Sampai engkau ridho. Ya, itu istri solehah dalam hadis. Barakallahum. Bukan kemudian, walaupun satu bulan, satu minggu diam terus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ya, tidak boleh Barakalafikum, ini Zaman Sekarang sudah lumrah Para istri Ya Itu mungkin karena kurang Diberi Ta'lim, kurang diberi Siraman-siraman rohani, kurang diberi ilmu Ya, maka ini Sangat penting, ya, untuk Mendengarkan riwayat-riwayat Hadis-hadis yang sahih ini semua tadi saya bacakan hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dalam hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haquz zauji 5 menit lagi ya. Haquz zauji ala zaujatihi Lau kanat bihi qurhatun au intasara man kharahu sadidan au daman thumma btal'atshu ma'adda haquhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu Nabi s.a.w. mengatakan <coughs> nah, juga disohaikan oleh Imam Al-Albani dalam Soheh Al-Jami' Al-Saghir kata Nabi s.a.w. hak suami terhadap istrinya yaitu seandainya Ya terdapat kurhah ya penyakit yang uh, bernanah awidtatharoh menchorohu sodi dan audaman atau menyembur ya di kepalanya atau di bagadannya nana atau darah kemudian ibtala <tik> atsu dihisap ya oleh istri tadi istrinya ma'addat <tik> haqqahu belum lagi dia sempurna menunaikan hak suaminya. Nah. Jadi sudah dua hadis yang semakna dengannya. Nah, bar kalau Kemudian hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bar rasul bersabda, la yahiqu mar'ati antasuma wa zawjuha. Shahidun illa bi bi'idnihi wa ma'anfaqat min nafaqatin min ghairi amrihi fa'innahu yu'addi ilahi syatrohu. <tuh> Kata Nabi SAW, tidaklah berhak seorang wanita berpuasa dalam keadaan suaminya hadir. Kecuali dia minta izin dulu. Dan tidaklah seorang istri memberi nafkah. Ya, min ghairi amrihi, yakni mencurahkan nafkahnya, hartanya tanpa minta izin dari suaminya ya fa innahu yuaddi syatruhu maka sesungguhnya akan ya ditunaikan kepadanya seperduanya maksudnya apa ya di sini dijelaskan barakallahu bahwa seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Seorang istri berinfak dengan hartanya sendiri tanpa dia minta izin pada suaminya, maka itu pahalanya seperdua. Ya, kalau dia minta izin, maka pahalanya sempurna. Ya, di sini menunjukkan bahawa ya, dia tidak berdosa berinfak dengan hartanya sendiri tanpa ada izin atau perintah dari suaminya namun, kalau dia minta izin pahalanya sempurna, kalau tidak pahalanya berkurang, seperdua ya barakalofikum nah baik, karena waktu sudah pukul 4, kurang 1 atau 2 menit maka kita cukupkan insyaallah taala, kita akan lanjutkan pada cabang yang ketiga dari pokok pembahasan yang pertama. Cabang yang ketiga yaitu riayatusyuuriz zauj wa mura'at Yaitu menjaga perasaan suami dan kemuliaan kemuliannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan melanjutkannya pada minggu depan insyaallah taala bismillah. Kita tutup dengan khotam majlis lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdik Syedwal la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wa akhiru dakwana Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 6 nah. Fadal Nah, iya, ya. itu dari dari dari harta suaminya. Nah, termasuk berkalifikum perabot rumah tangga atau makanan misalnya, ya, yang itu dari harta suaminya. Apakah wajib istri juga meminta izin untuk membagikan ke tetangganya? Ya, bagus pertanyaannya, masya Allah. Ya, bukan saja makanan, perabot rumah tangga misalnya. Naam. Maka kepada kaidah yang sudah kita sebutkan tadi menunjukkan apa? Wajib karena itu harta suami. Ya. Hanya saja terkait dengan makanan, ya. Itu bisa di di apa namanya? minta izin e, abadian. Ya, kepada suami. Bahwa saya minta izin selama-lamanya. Kalau saya masak makanan saya tercium ke tetangga maka terdapat dalam hadis bahwa itu wajib untuk kita berikan pada tetangga tersebut karena baunya sampai ke tetangga ya, suami mengatakan iya itu bagus, perbuatan baik tefadoli, nah maka tefadol, ya boleh, setelah itu dia tidak minta izin lagi ketika dia mau memberikan makanan, membagikan makanan pada tetangganya nah, tapi kalau belum ada kesepakatan seperti itu maka tetap sebagai bentuk ketaatan pada suami wajib bagi istri untuk meminta izin terlebih terlebih dahulu menyampaikan suaminya nعم nah. wallahu alam bissawab